Jozo bidart, gurekin irulegiko irratiko lehen dakaria, egunon. Egunon, zuri inak eta egunon entzuleri. Berro egin du aurten irulegiko erri irratia sortu zenetik eta laua markadako ibilbide hori ospatuko da larun bat untan doni bane garazin. Sortzaileetan izanik, paradaunetaz baliatuko niz, galderaunen pausatzeko. Nola, abiatu zenuten aventura hori? Bai, bai, bai, besta baten bidez ospatuko dugu hori eduden larun batian, eta biztan dena, okazionia izanenda horretarazteko, beraz, berrogoi bilbide luze hori, nola? Dela berrogoi urte abiatu haginen, gazte talde bat, gazteaginen, horreduan biztan dena, eta, eta ilusioarekin, e, pentsatuz prezeski, baginuela, zerbait egiteko hor, irrati uainetan, libratu ziren laragoita batian, Poderea edo gobernua aldatu ondoren, eta ikusi, eta senditu ginuen, hor batzela zerbait uh, jokoan, hor eskoarak bere tokia ukan dezan, eta helburu nagusiak ginituen biga, eh, bat eskoararena, eskoararen eh, presentzia, komunikabideetan errandutan bezala, eta bizi arazi nahi ginuela. Bestalde, barnekaldeko oiartzuna ere, izeitia. Mozgura gailu bezala, eta hor ikusten baiginuen, eta bereziki mendialdean uste prozesu bat bat zela, eta bainan ere demoraberian bat zela, e, naikeria bat eta naikeria baino gehiago jendeak hasia zirela antolatzen, apreseski, tresnak xutik ezartzeko. Dozoin mailetan, e, ekonomian mailan, laborantzan, kultura sailan ere, eta eta ere, erri zerrikasetar, nahi du komunikabideetan ere bat ziren ja aintineko ugatsak eginak, eta hori guusia beharginola eh, partekatu jakinzi informazioa barnek aldekua jogatu eta parte hartzailea izan nahiru jendeaka parte agarazi komunikab bideana.hala Beraz helburu nagusiak horiek ziren eta pentsatzen dut helburu nagusi horiek ere beti atxikitzen ditugula eta beti bizi direla. Euskara gainbera momentu batean zela abiatu zenuten irratiaren proiektua barnekaldean, uste duzu lau hamarkadaren ondotik egoera hobean aurkitzen dela. Begogoi urtez, izan da ugatzfrango uh, funttzan eta uh, elburu hoiek gogoan, eta eskuararen aldetik uh, egia da uh, bon, ikusi dugu eta senditzen ginuen gainberada bat, izan dena, esperodu dut orai gelditzen ari dela neorketaske neorketaren emaitza urte hondagian aurten aukanen ditugu e, eta Uh, ikusten dugu bai gazte gero eta gehiak goba dela ala ere, eta eskora ikasten duena uh, ala, eh xutik ezariak izan diren uh, tresneri esker, ikastola bezala gau, uh, eta eldu entzat eskolak eta bainan demora berian ikusten dugu ere uh, adineko jende batzu joan direla eta beraz uh, eskora uh, eskual populazio bat eskualdun populazio bat ere galdu dugula Eta agra ari da. Eta ja horeka batean eltzen ari giren edo, mainan, gogoan atxiki behar da, iparaldeko bost presunetarik batek, bakarrik dakila, eskora, eh? Beraz, mundu hortan bizi gira eta barnek aldean gehiago, eta baxen afarroa ere gehiago, proporzio hori ondiago da, baina uste dut e, iratiak eta eskual irratiek oroak, eta hemen e, irulegiko iratiak eta sortu beridean amikuziko irratiak, zerbait ere hartzen dutela lapreseski e, eskuararen erabiltzeko, e, eskuararen erabilpena e, normil, normal bilakadadin, hori hori segur. Eta ere, jendek, Be, iratean partea aldezaten, komunikabidean partea aldezaten, badute zer egan, eta interesgarria da entzutia jenden ikus moldea. Hor, gero eta gehiago entzuten ditugu eh, kampotik eta parixetik bereziki, eldu diren komunikabideak, Dela berroi urte, bat nagusia, eh, Frantziako estadoen eskuzena. Erran behar dago, garai horretan estatuak zuela, nola ba, bai, komunikabideen monopolioa? Ba, monopolioa zuen, hori hautsi izan zen, baina geroztik beste hainitz sortu dira, eta beste hainitz ere entzuten alditugu, izan dain irratietan edo telebistetan, ikusten dugu bon, e, braoki eldudu zaukula kanpotik hori, Baina guk ere badugu zer egan eta eta, eta gure tokia hartu hortan eta hortako uste dut, tokiko iratiek ere badutela eta egin dutela eta eginen dutela ere zerbait oraino, Bada ene ustez oren behar. Bera zibilbide oparua, ukanduela herri komunikabide honek eta etorkizunik izanen ote du. Etorkizuna bai, uste dut dena den asieran erran bezala eta gogoan ditugun helburu horiek beti hor direla eta beharra badela, bai eskorarekiko, baita ere tokian tokiko biziaren edo sustengatzaile bezala. Baina egia da biurgune batian girela, numerizazioaren eta biurgunea, baina ja danik informatika eta hori guzia bada, baina gero eta gehiago, interneten bidez, eta irratien numerizazioaren alduaita eh, hor, bai euskal eta eta ortangirea partaide osoki iloriko irretikoak eta eh, bai eta ere eh, interneten bidez sare sozialak pizu gerota eta gehiago dutela eta hori uste dut indar gehiagorekin sartu behar girela gainera, kondo nartuz Irrati numeriko ikina ebe campotic eldu diren uh, irratiak oraingo gehiago izanen direla, eh? nahiz eta gehitu diren azken urte hauetan sei irrati gehiego izanendiga, dira. Mm -hmm. eh, irrati numerikoaren ondorioz Eta beraz, gure tokia behar dugu segurtatu, Esta dudarik, eh, bai eh, irratinumerikoan, baita ere internetean gero eta gehiago indarra baitu irudiak eta bai argazki edo laburen bitartez, eta eh, loturik eh, egit, egunero egiten dugun eh, soinuarekin, horrekilan eh, eh, egiten dugun, eh, sh, eh, lan horrekilan loturik, beraz, Badugu zeregin eh, pario handi bada, eh, dudarik gabe, eta gaztiak nahi baditugu interesatu, eh, beraz behar ditugu teknologi berri horiek guztiak eh, menperatu eta hortan sartu, osuki, hori da biogunea. <hieres> beraz, geroari begira, egokitzeko beharra, baino, era berean ahal gehiago etorre, dituzten medioak agertuko direlarik, nolabait egin barko da, defenatzen dugun edo medio hoetatik defenaitzen dugun proiektu eredu horren defentsa nola baiit. Bai bai Tutia be, defentsa hori egin behar dugu defentsa eta hori baino gehiego ofentsi bat nahi du ofentsiba nahi du proposatu gauza interesgargiak eta eta jendek gustukoak dituztenak. eta hori eskolaraz egina izan dadin eta e, interesa emaiteko jende, gauza hori guxiak eskoraz, entzuteko eta ikusteko beraz iragan diren laua marka da horiek eta oraino etortzeko direnak ospatuko direla aste hundarruntando Ivanegarazin nola ospatzea pentsatu duzu e hala etorriko diren jendekin, hala hori da eh da jende jenden arteko eta elgarretarazte bat alaitu bat bon bergo lurtesibili diren jendeekin izan diren laguntzaileak izan diren lan, uh, lankideak ere orkomitatzen ditugu oraikoak ere oraiko entzule Beraz, interesatuak diren, entzule guziak, beraz, jende e, e, hainitz badira eta entzun norbaiten boza bosa benantzekulanez ikusia. Eta sauzte ikusteak nor diren, inar, haintion, hartzen eta, eta besteak. Mintzatzeko jende horiekin, ezagutzeko hori zerbait ere kartzen baitu. tokia bisitatu eta gero algarrekin mintzatuko gira, trago bat hartuko dugu, eta gero jonen gira, eta bazkaiteat, ikastolak prestatu duen eta bazkarira zeren eta beste egiten dugu errattian eta beste egiten du ere ikastolak begeita ha urte ikastolak elehenago eh, sortu haitzen eta gero beste segituuko dugu ere onotika. Eh eta sorpresa bezala, laguntzaile batek dokumental bat edo bideo labur bat prestatu du iruleiko erratiko historiak ondatuz. Hori ere ikusten alko da bideo bat, Mikele Ramuzpek uh, muntatu duena, denboran uh, eta bere kameraikin ibiltzen zelaik eta hainbat uh, tokitan iruleiko erratiak antolatu pesta edo, edo beste uh, filmatu baititu eta muntaketa muntaketatxipi bat uh, egin du eta horren ikusteko parada ere izanen dute unat uh, etorriko diren jendeek. Beraz, hori dugu, garaziko ikastu Estolaren eta irulegiko irratiaren urtemugabesta, apirilaren 16an ospatuko dela larun batuntan Donibane Garaziko merkatu estalian, amaiketatik aitzina irulegiko irratian bisita egiten alko duzue ateak idekiak izanen dituzuen zuleak eta eguerditerritan bertso bazkaria eginenda oier urresti, maili xaraso eta ramuntxo kristi bertsolariekin eta atxaldeko 4 goiti abiatuko dira kontzertuak Iluma, Ikus, Torreit, Quartz, Zamalka, Frigo eta Zorrotz taldeekin eta erran bera dago hala sartzeak tokian berean egonen direla salgai bilekerrainitz rusoso bidakt. Bai mileeskek zuri eta larumbat takktiio berazzen.